Да. Ами, досега Боби води, така че може да продължиш. Ами аз какво да кажа, освен а, че някой да се помоли за началото и да започваме. Добре. Някой пожелание. желание. Виждат да И тук е вижданно бързо. Товато нашето глава пред теб, за да ти погледнеш, всичко, което си им дърявам. всеки ден да те годин събота за това, че, Боже, да се берем, да общаме заедно с теб и с нашите брати и сестри, изучавайки Твоето слово, изучавайки откровението. Молите, да, Господи, ти ни откривай тези истини, ако нещо до сега не сме обърнали внимание и напред, сега че не само да разбереме Твоето слово но за жене според тях, можете да го само нас, но всички брати и сестри приятели там, където се мерят. Но да стоите горето да... Саси, ти, благодарим. а Ами? Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Само ще помоля, когато, когато а, а, искате да говорите, само тогава включвайте микрофона, за да не стават а, шумове, излишни шумове, да не се заглушават говор... тези, които говорят. Така, миналия път стигнахме... Между другото, се записва, .е. разговорът се записва с цел по-добрата комуникация и така нататък. Някой, ако иска да а, има записа след този разговор, ще мога да му го изпратя, ако иска само аудио. А, така че.. Да, не да записваш видео. Ами, той ми се записва екрана, смисъл такъв аз ще показвам Библията, така или иначе ще се вижда Библията. Миналия път стигнахме до, а, минахме всъщност, първата църква, от втора глава, от първи до 8 стих, а, всъщност до седми стигнахме. Може да продължим сега с следващата, втората църква, смирненската и... Същност, да видим до кой стих трябва да продължим. До 17 ли се пада? Не, до 12, да. Тоест до 11 включително. От 8 до 12 включително. Не до 11 включително. 12. Кой ще чете? До ангела на Смирнинската църква пиши, това казва първият и последният, който стана мъртъв и оживя. Зная твоите дела, твоята скръп и сиромашия, но пак си богат, и как те клеветят у нези, които наричат себе си юдеи, а не са, но са сатанинската синагога. Не бой се от това, което скоро ще пострадаш. Ето дяволът скоро ще тури някой от вас в тъмницата, за да бъдете под изпитание. И ще имате скръп 10 дни. Бъди верен до смърт и аз ще ти дам венеца на живота. Който има охо, нека слуша, що говори духът към църквите. Който победи, няма да бъде повреден от втората смърт. Днеска може би да минем и две църкви, ако имаме тази възможност. Да. Но сега да разгледаме към смирна какво означава всъщност. Някой беше казал миналия път за Ефис, че означава желателен. Смирна какво означава? Ни беше ли благоханна миризма? Да Благоханна миризма. <към> Мисля, че това беше един от даровете, които Исус получи при раждането си, ако не се <към> Жарто Кан казва, че смирна. Заедно, да а, Смирна а, е свързано с думата мир, което означава балсам на смърта. Добре, някой друг иска ли да допълни нещо във връзка с името? Малко история. Търговски град с поразителна красота. Mm -hmm. Той е един от... Едно от редките места, които са предпрели интензивно планиране и по-късно реконструиране. Бил е унищожаван на два пъти. И последното му възкресяване е 200-та година преди Христос. Буквално възкресено Труините. И оттам темите за смъртта и възкресението, които проникват на смирна, както и, е, така както се представя Бог, който бе мъртъв и оживян, такто и смирна думата мир, балсам на смъртта. Изобщо темите за живота и смърта, за, за живота, смъртта и възкресението се въртят около този град и като история и като име. Mm -hmm. Какво виждаме за Смирна тук? Има ли похвала, има ли упрек? Кой го казва всъщност и какво казва? Няма... Тук, тук аз не виждам а, покай се както в всички останали църкви, без Филаделфия. Вместо покай се съм се оградил, не бой се. Mm -hmm. Тоест, няма, няма пряко указания за това, че по някакъв начин Бог опреква църквата или пък не е доволен от нейни, нейни действия. Тук пределам в кавички но пак си богат. А, не знам дали е в оригинала, но то е точно обратното на, на Лаудикийската църква, която се мисля, че е богата. А е сиромах, а тук е обратно. Не знам твоето. сиромах, но пак си богата. Ако го има това в оригинала, Скобите днес е точно обратното на, на Лаудикийската църква. И съм се отбелязала, че това е историческия период, годината е 100 до 313 след Христос. Uh -huh. Това са около два, века, два века и нещо, характеризи, характеризиращи се с гонение, мъченичество, смърт, изпитания от църквата като цяло. Тук се включва и управлението на Диоклециан с тия 10 дни, 10 дни т.е. 10 години жестоки, жестоки гонения. И това е така в един по-общ план. Да, значи това е. Да, кажи го. За пътя е основа на вътре за живота и смъртта. е цялата mm -hmm. тема. Цялото евангелие тук е повето със смърта. Цялата вест. Да, това е мога mm -hmm. Значи... Това е събудивно е... и това гонение срещу тях. Да. В първата църква пише за навлезли в църквата заблуди някой, който се опитва да отклони хората от истината. И понеже може би Сатана не е успял, затова тук започват гоненията вече физическо преследване. И... Да, как те, как, всъщност на фесната забуди вече, не са не стоят кротко, но активизират се както се клетят вече, Боле, да. не си... а, Значи, когато ние изследвахме за, за печатите, по-нататъка ще ги видим. Там ще видите една, а, как да кажа, едно, една поредица, като първо Бог действа, след това а, атакува Сатана. После пак Бог действа и после пак атакува Сатана. И всъщност тази църква, втората, попада във времето, в което Сатана се опитва да, да потуши развитието на християнството. Първоначалното, чисто християнство, което започва в времето на апостолите и започва да се развива. И тогава много, много скоро след това започват тези гонения. Това всъщност е една от двете църкви в откровение, които нямат никакъв упрек от страна на Бог към, към хората тогава живели. Никакъв упрек. Едната църква е смирна, другата е Филаделфия. Двете църкви нямат никакъв упрек към тях. Да, тук Бог им казва, знае... О, ли? не? Да, чуваме. Тук Бог им казва, знае двоята сиромашия. Той по време на гонение няма как и да имат а, някакво богатство, нали, материално Абсолютно, богатство. да. Но, но им казва, но пак си богат. Тоест богати .е. богат с а, с вяра, с Божието обещание, с царството, с Божието царство, което ще го а, наследят. И както тук са съ... Има в книгата от Лория Смит, се, се казва, има много богати сиромаси и много бедни богаташи. <съща> <съща> Аз и мисля, за да няма към втората църква никакви съвети и такива изобличения, явно те са, са покаяли, защото на първата църква казваше покаи си и върши първите си дела. Явно имаме едно изчестване и се е възобновил огъня на първата любов, за да може да тръгне, що не тя. Mm -hmm. защото е тръгнало огъняне срещу тях. Защото те също се раста примести, за да приведе една друга. Значи, както каза, добри, тези хора нямат а, кой знае какви богатства. В смисъл материални богатства, пари и така нататък имущество. Те няма как да го имат при условие, че са гонени и са преследвани. Обаче забележете какво става между тях. Там, там пише и как те клеветят у нези, които наричат себе си юдеи, а не са, а са сатанинска синагога. Това означава, че между сами тях има хора, които са предатели, които се наричат християни или юдеи, но всъщност са а, инструменти на, на дявола. И фактически от самата църква сякаш се появяват хора, които започват да работят срещу църквата. Крата. Крата е била изместен със специалното почитане на боготи умиси. Да, и тук като се казва юдеи, става дума в силовична не става дума за буквални идеи. Да. Кажавши примерно в посадника Бреме и апостол Павел казва защото Римляни 2.28-29 защото не е онзи иудей който е такъв повържене. Нито ома е образене щой е вършно, а онзи иудей който е вътрешно такъв и лома който е в сърцето, а не по буква. Тук, в, в, в книгата о той коментира, може би, че е имало някои такива християни, а, които а, са се стремяли по някакъв начин да вкарат юдаизма в Църкята. Нали? Тоест това, което е било преди в а, юдаизма, но така, че те са каква е истинато. Както в нещо, във имаме така много лъжливо учение, казват това е истината и се стараят всички да да възприват тяната истина. Mm -hmm. Ние знаем още по времето на апостолите как е имало юдеи, които са се опитвали да накарат новите християни да спазват юдейските а, обичаи и традиции. И фактически тогава се събират а, християните в... А, а, кой град беше там? В Иерусалим. В Иерусалим ли беше или не беше някъде в друг град, но както и да е. Да, и когато решават всъщност какво да, да предпоръчат на новите християни да спазват. И че обрязването е отпаднало и то вече не е задължително за тях. За ти просто. Да. За, за християните е по-важно истинското обрязване, което е в сърцето, а не в плътта. въпрос. Днес ще обичаме преследване. А, това преследване е в този исторически период, по скоро мае от езичниците, не толкова от, а, нали, от християните. Исторически в този период. От коя страна е преследването? Точно, от езичниците. Но тук се Ток. казва, как те кливе, езичниците. Те ги клеветят пред някого. Някого, който взима, има властта да ги преследва реално. Да. Както вероятно клеветиха Исус пред а, властите, да кажем. М -м. Значи реално разходнощите well от, от, от тези лъжи братя, които провокират язичниците да тръгнат с това глумение, да обърнат внимание въобще на цялата работа. И да оттръгнат против тях. Не, не, не, не, не, не съм много сигурна, ама мисля, че в този период беше когато императора им, се обявяваше за Бог и изискваше поклонение може би в този смисъл е имал да. се <към> мисля, че имаш ли тази връзка между думите, които Исус казва в началото към посланието към църквата и с това, което той завършва защото той започва, това казва първият, последният, който стана мъртъв и оживя т.е. има вече ключовете на смъртта и на Ада няма, няма нещо, което да, да не може да наделее да, да ни преодолее и завършва с, с, с това, което дава като, като надежда в края на 11 стих, който победи, няма да бъде повреден от втората смърт. <към> <към> Тоест както той победи, стана мъртъв и оживя, и този, който победи, няма да бъде повреден от втората смърт. Мисля, че имаше такава връзка за всяка църква, обаче сега не мога да си помня точно каква беше, трябва като ги разглеждаме да, да, си, да си припомня. Там е с бялото камъче че имаше някаква връзка и трябва да ги видим. Значи, тук със сигурност когато съм чел коментари, разбрах, че тези 10 дни са бук... не са буквални дни, а са 10 години в които има а, усилено преследване на християни заради вярата им. Сега не спомням точно кой беше, а, някой го каза, кой беше, нали, да, който, който води това преследване на християните. Но това е преследване, което а, Бог предупреждава църквата си защото там пише не бой се от това което скоро ще пострадаш, .е. когато той се дава нали, това прочество, не, не се случва тогава преследването, става по-късно. И всъщност преследването завършва доколкото знам 313 година, от 303 до 313-та ако не се лъжа. И след това а, на християните им се дава свобода, обаче там пък други неща се намесват. Не ще видим по нататъка в откровението. Това нали е периода на езическия рим си още? Да. И имаше и огромни гонения от страна на императора. Да. да. След, след този период идва папския рим. Ами, мисля, че точно тогава са кладите и големите убийства там. Mm -hmm. а... е, ами, арените, арените. Арените, да. Кой е по времето на Нерон, доколкото знаете, е до официално след, след Нерон. Още Нерон не беше официално християните в Палещна Рим. И още тогава са големите масови убийства на християните. Mm -hmm. Да, топира да ви сказа, че от 100-та година след Христа до 323-та, така че това включва точно и Нерон. И това, което и Боби каза, наистина Бог няма никакъв укор към Християните от това време. И мисля, че точно и по причина на гонението, по време на гонение хората, се търсят силно Бог. Силно Бог като че няма как да си неверен, защото знаеш, че ако си неверен, ти просто загиваш. И затова все пак Бог им казва този апел. Е бъди верен до смърт и ще ти дам венеца на, на живота. И за това време се казва, не знам от кой го е казал, съм чул от Хамисъл, някой е казал, ние, християните, нашата кръв е като семе. Колкото повече ни убивате, толкова повече става, защото наистина цялото християнство е било истинско тогава. И хората са виждали, че е така за някаква празна кауза. Няма да тръгнеш да, да държиш такива гонения и изпитания. Просто наистина се разбира, че тези хора вярват в нещо, наистина, което, което е истинско. И се заслужават дори да умреш за това. Аз съм впечатлена от това, как са обвинявали християните, тъй като по принцип тогава християните са произхождали най-вече от бедните маси. Затова пише, нали, ти си беден, но в реалност си много богат. И а, езичниците а, не са разбирали християнството. Тогава е възниквало, са набеждавали християните, че Господната вечеря всъщност е канибализъм. Чехристияните, християните е да ти пият кръвта и плътта на човешка плът, всъщност. Човешка плът е да ти кръв. А, гледали са плюс това на тия трапези, а, Господна вечеря, агапе, нали се ги наричали, като на, а, на орги на разврат. А пък, понеже Бог за тях е невидим, нарича, обвинявали са ги в атеизъм. Един вид. Те, те не се покланят на Бога, защото вярват в някакви невидими неща, а баш на боговете, видимите богове, императора или там някакви статуи, те не се поклонят. И за това са ги гонили, убивали, наистина като някаква много омразна секта. Както някои спомена Нерон, всъщност са си излели по този начин неразбирането и гнева върху тези бябващи, театристи са ги наричали, Уеднаквявали са ги с евреите, а евреите, тъй като са се бунтували много, наистина са били мразени в Римската империя и заради съботата, пък още повече са ги намразвали. Бих искала да прочета един стих от а, а, стих, цитат Отяние на апостолите. А, мисля, че тук е най-точно за тази църква да говорим. Чрез един, който заявява за себе си, че е брат и съучастник в, не... и... в неволите, Христос разкри на своята църква нещата, които трябваше да се понесат заради Него. Гледайки през дългите векове на тъмнина и предразсъдък, Възрастният заточник видя как множествата понасят мъченичество поради любовта си към истината. Но видя също че Този, който подкрепваше своите ранни свидетели, имаше да изу... нямаше да изостави верните си последователи през вековете на преседване, за да съществуват до края на времената. Не бой се от това, което скоро ще пострадаш, заяви Господ. Ето, дявол скоро ще тури някой от вас в търница, за да бъдете потиснани. Бъди верно смърт и аз ще ти дам венеца на живота. Това е нения коментар в тези стихове. Това е къде го читаш? Дяния на апостолите. Коя, коя глава? Глава пред последната глава каза се откровение. Ага. За известен период е имало спор, не, ами се е твърдяло, че апостолската църква още е спазвала неделята. Но в този период а, Сърдис идват свидетелство от тогава, че Християнската църква е пазила съботата и точно както каза Жима, заради съботата християните са считани като евреи и са били преследвани. Те са били разпознавани по почивния ден. Ага. Така че съботата е била, бил официалния ден на християните по, по това време. Тук ми прави впечатление още, че Бог ясно открива на народа си тази велика битка, която се води между Него и, и Сатана. Ето дяволът казва той, скоро ще тури някой от вас в тъмница, за да бъдете под изпитание. Много ясно се посочва кой е всъщност противника на Божия народ. Нали, ние може да виждаме а, физическите сили, държавата или страната, или царя, или цезар там, който нарежда нещата, но се разбира, че всъщност зад него стои някой друг, който всъщност бута нещата в тази посока. Раз... Какво са... е богатството на, на Смиренската според мен е по-скоро в, а, по в духовно, а, духовната област вяра, надежда, любов, мъдрост, неща, които са ценни в очите на Бога. Тук няма много хвалби, като гледам в а, тези стихове. Нали, да кажеш, че ей, това е някаква супер а, превъзнесена и, и голяма работа църква но по-скоро сякаш едно много скромно описание на, на църквата там, което Бог сякаш прегръща в, в ръцете си и ги запазва от а, такива тежки, големи, големи, големи гонения и изпитания, които са преживявали. Няма много, много написано за тази църква. И че тяхното богатство... По някакъв начин е свързано с... Момент... Брат класи, да... Много е полезен за нас. Ако искам да растем в някакво богатство, може би трябва да се получим от. Спартаство на, на Семята. На... Смирната. На затова сер... да. два... накрая да казва, бъди верен до смърт. Относно богатството, това е и съветът към Лалодикия. Нали? Казваш, че си богата, не знаеш, че си си роман. Съветвам ти да се купиш и злато. Пречислене сега. Това е всъщност гореща вяра. Сълна вяра. Пречислен, че ги се За Лалодикия... Там има претенция за богатство, а всъщност диагнозата е верност. И ако приемем, че богатство е символ на верността, то тогава можем да направим заключението, че Лаудикия само си мисли, че има някаква верност, а всъщност няма. Не е толкова вярно, да. Там се казва, богатство забогатяхте, няма нужда да го слушат други думи. А тая църква тук има нужда от Христос. Неже малодикията, като е забогатяла, няма нужда от Христос толкова, но те чувстват нуждата си от Господ, от близка връзка за с Него, затова са богати най-говориятни. Mm -hmm. Типот на малодикията. Следователно тази църква има Христос. Смирна. Yeah, точно смирна има Христос, защото те са в... Uh... Те са, както златото се изпитва, че е с огън, те са във огъня. Нали? Да. И тяното злато, вярата им, е изпитана. И Бог им каза, добре, нали? бъди верен до смърт и всичко ще бъде наред. Не бой се от това, че ще пострадаш. Ние живеем в последното време, не знаем, ето миналото година, примерно, сме се мислили какво ще преживяваме тази година. Не, не знаем, запред да какво ще преживяваме. Така че, това послание към Смиренската църква и послание към нас. Али Бог каза, даже да пострадаш, не бой се, бъди верен до смърт. Но, като че ли има и някаква причинно-следствена връзка, това богатство, като че ли предизвиква, съпротива и, и причинява страдания? определено да. Каквото трябва това богатство? Ако ти създава проблеми, е такова богатство, нали? Да. Богатство на вяра. Явно те са били скромни. Не, не са претендирали на нещо. Идито следи и гадишули. Тук проблемите по-скоро идват от а, Сатана, нали, от неговите служители, които са чувствали заплаха за... Империята, каза, тя, християни се разрасват толкова много, на едни така, ако ги оставим, те ще ни приземат. Скоро цялата империя ще стане а, християнска. Какво ще стане с нашите богове? Какво ще стане с изобщо нали, нашата ценностна система? Те са си имали някакви такива, на които християнството просто... М да, и също това е било тяхното богатство, духовното богатство, докато заговорим за лодикетите. Те са били богати физически. Лодики нали? е бил, а, това ще възделя по-нататък, е бил българ град, хората там са били богати, християни са били богати а, е са и тяхната духовност е преспивана по този начин. Докато тук те няма как да ст. Защото тялото е вяра злато е била изпитвана постоянно в пещерата на изпитанието. Да uh, Тая зима, миналата зима на лагера, този Владимир Нежевски, той разказва така, тя, тога, понеже той е почнал да обазва там, където беше войната между Украина и Русия. И той разказва тогава, когато стрел, точно там санаториум се почна да строи вече почти го завършват и става тази война, до тогава хората общени искали да вярват, църквата им била празна. И след тази война, когато отиват, защото те направили там всичко, което са имали в а, почти готовия санаториум, те са дали ключ, заключили се долу в избите, дали са им ключ, храна, вода, всичко там. Хората където са около санаториума да, да се са хранят в селото, защото а, война няма от къде да вземат. И след края на войната се връщат... Църките са препълнени и даже той разказа няколко опитности на Ковши, които никога даже и не са го поздравявали заради причавяващ, как са го извикали той да се моли за тях? Mm -hmm. Много силно ответност. Да, Самолето не е между Украина и Русия, между Украина и руснаците, които са в тези, тази територия. Да. А ти те можеш да подкрепиш от Русия по някакъв начин, но да. А, ако искате. Не случайно, не случайно, вижте, не случайно пише, че се съпротивлява и причината е най-вероятно. Скоро четох, че а, след като Христос а, окончателно побеждава на Благото Сатана, а, Бог а, не включва историята с греха тогава, а дава възможност на хората да станат победители чрез а, Неговата благодат. Именно защото Сатана е претендирал, че човека не може да живее праведен живот. Mm -hmm. Само как грешни хора да заживеят правилно без грях. И тези християни от тази църква явно са успявали да предизвикат а, а, гнева на дявола. Определено да. Това е много хубава забележка, Митко. Защото нали, има мнение, че ние няма да можем да стигнем до това съвършенство на вярата и да спрем да грешим. Това, тази църква е, и Филаделфия също е едно доказателство от откровението, че а, ние хората можем с Божията благодат да достигнем до духовно да, до, състояние, в което да, да няма Бог, да няма упрек към нас. Да. Но се съпротива, както виждате, идва в дявол на някакъв някакви си. Всички останали хора, те просто са били инструментите тръпете. Да. <съква> Може ли да взема? Вътре. Да. да. А, значи основните а, думи, които съм си извадила, които са акценти в тия кратки стихове за Смирнаската църква е скръп, не бой се, ще пострадаш, а, бъди верен до смърт, ще ти дам венеца на живота. А, няма да бъдеш повреден от втората смърт. Тоест всичко това събрано на едно място може да ни покаже защо няма някакъв упрек към тази църква. Ако искате, ако ви е интересно, напишете в поненията на християните. И ще проследите точно в този период кой, кой император сменя предходният. И какво е било състоянието, положението на християните в империята? Библията ни предупреждава, че ще настанат в последните дни такова, ще настани такова време на скръп, каквото досега не е било. Обаче аз като четях за точно за този период от стотната година, даже малко преди стотната година от Нерон още, т.е. е преди стотната година до 313, даже и малко по-нататъка, защото те ни стихват изведнъж гоненията. Това са някакви невероятно, невероятно силни, силни моменти, силни страници в живота на християнската църква. И Ако наистина там Божия дух, ако там Бог не е, не е действал, аз не мисля, че първо ще ще да остане жив християнин и второ дали ще да издържате на, на тези гонения и на тези мъчения. Напишете гонения на християните и вижте какво ще се излее, как ще се излее сатанинския гняв в още по-голяма степен. Бог ще го допусне в последните времена. Тоест, каква трябва да е вярата ни, за да устоим на всичко това? Mm -hmm. Някой път теологично си говорим, обаче... Когато погледнем християнския живот, какъв е бил, какво е означава е тогава да носиш името християнин и да казваш, че си християнин, не знам дали сме готови за това, което. Не съм сигурна къде се намира. В моята сладост се изявява. Но в твоята слабост, моята слабост се изявява най-силно. Втора Коринтяни, 10 глава, мисля, че беше там някъде. Ани, да. А, аз искам просто да попитам за този, как, как се толкова това време на страдание, което никога не е имало, по-точно за кой период се отнася, е, защото аз не съм замисляла, като да не е от 12 въл, че това ще е времето на язвите. Далеч дали на мисълта, че християните, адвентисти, няма да изпитват страдание, но дали ще пъде и Невероятно такова страдание, което никога не е имало, нали че ще бъде такава невероятна скръб. или то, тези думи се отнасят за времето на язвите. По-скоро да, защото съм чел, че в края няма да има смисъл да се пролива християнска кръв. Това е последната църква. Няма да има след тях хора, които да бъдат насърчавани за да, смислени жертви. Докато не може да се каже за, за този период, който разглеждаме. А пропускате, че преди, това ще, преди Яковата скръб ще има наистина гонение, жестоко гонение. Да. Ще има мъченици, ще има смърт, ще има изтезания. Елена Вайт пише, че в дълбините на. Възродената инквизиция, отново ще се случат ими неща ни, от тъмните векове. Да, mm. да това е така въпросът беше за този израз, скръп, каквато никога не е имало до сега, да се отнася за такова мъчение и е за времето на язък? Това е скръп, Боже са и те в християнската църква те върху, да, като с Върху целия свят. И красиско да кажеш. Някой чете на немски там. М някой ли се е микрофона да не немска реч? Извинявам се. Когато обаче ръщите отговорци, се включвате микрофона. Mm -hmm. А сега как е? Сега се чува, да. А, значи, вижте, паз да си припомням, т.е. тих ни, са, ни наистина, ама не е свървано с това, че обща дословно. И в това време великият е княз Микриел, който се достъпва с твоите люди, ще се повдигне и ще настане време на страдания, каквото никога не е било, от как народ съществува до това време. И в това време твоите люди ще се отърват. Всеки, който се намери, намери записан в книгата. Uh -huh. това скръп явно ще бъде засегнат Божия народ по някакъв начин. Но оние, които са записани в книгата, ще се отърват от тази скръп. Каквото и да означава? Е ако е след като се дигне Михаил, значи е след благодатното време. Това е да ме е си. Точно си мисля, че причината за тази скръп е на дигнането на Михаил, което означава, трябва да означава, че е свършил благодатното време. Някакво. Някъде... Службата му е свършила при наблюдението му. Добре. Да. Някъде в мараната, аз го търся, но не мога да го намеря, а, пишеше, че обикновено ние винаги се притесняваме, нали, когато нещо лошо ще се случи. И обикновено това, което се случва, не е толкова. Голямо uh, и страшно, uh, колкото ни го представя въображението. Uh -huh. Обаче, последните дни, пише духа на пророчеството, ще yeah, надмина yeah, всяко въображение. Uh, дори това, което не можем да си представим, макар че въображението някой път рисува най-жестоките картини, то ще надмине всяко въображение. Но That's... не мога да го намеря, точно, не исках да го преразказвам. Не, не, това е дармо. Наистина. А даже пише и аз се сещам сега за този период, но на наистина там. Пишеш, че тие, които ще, ще изнесат крите ангелски вести на края, срещу тях ще се надигне такава вълна на преследване и да. насилие, че те оплашени, ще кажат, ако знаехме какво ще да. изклютим, може нямаше да отидем чак до така крайност толкова силно да надаваме. Да, и това ще го спомням, да. Да, може... да. Ще има гонение. При всички случаи ще има гонение, но християните ще се оттърват каквото и да е това гонение аз това съм го чел, че жертви мисля, че няма да се допускат жертви няма да се допускат след края на благодатното време по време на язвите но преди това двамата свидетели ще бъдат убити Тоест, свидетелството на Божия народ ще бъде смълчано. Кой по затвори, кой убити, кой пръснати по планините и по пещерите, просто този свидетелство ще престане в един момент и когато кажат мири и безопасност, вече смълчахме ги няма да ни притесняват, точно тогава Михаил ще излее язвити. Може би ще дойдем до този период по-натанк подкроление. Да. И ще на него малко по и ще да. се оттърве всеки, който е записан в книгите, а това записване е станало преди това. Преди голямото последно преследване е станало записването. Mm -hmm. И фактически самото преследване вече не, не е фактор за за оцеляване, а факторът е записването в книгите преди това. Да. И тук може да не един е въпрос. Кога, кога за християните не знам, да това много така правилно въпроса. По-скоро кога са по-в по безопасност? По време на бонение и по време на спокойствие? Защото се малко ще разгледаме следващия период. Е линия, когато а, император Постати Велик ще каже, аз съм християнин, и ще каже, няма вече да ви борим християните. Така че а, ние не трябва да се притесняваме за времето на скръб, за времето на бонение, ако... Бушме това, което ти каза Исус тук, бъди верен до смърт. И някак си а, във време на, на гонение, във време на скръп, а, като че вяращите по-могат да бъдат а, да твърдени във вярата, отколкото в спокойно време, защото в спокойно време някакси се, се отпуска, там се тръна се смене, сменя се та като така.. Докато в време на горение скристенен е буден, няма как да ни се моли, няма как да държи връзка с Бога. По време на спокой сидявам каза, спи си, списи, спокойно, всичко ти е наред. И това е била първата тактика, гонение, страх, оплаха. Е сега ще ги подварят да видят как ще им бъдат вярващи. Обаче разбереш тази тактика, просто не е била успешно. Колко повече ги ходи, толкова повече се толкова повече вярващи се присъединяват към. Тях. И още нещо, всъщност това, това гонение пречиства църквата. В църквата няма да влезат хора, които са половинчати във вярата си, които са лицемери и така нататък, защото тях, те, те, ще бъдат, те ще се страхуват да и те да бъдат годени и убивани. А такива хора са страхливи и те не биха издържали такова изпитание. Така че тогава църквата е била наистина много чиста църква и без такива примеси, които да бъркат в теологията и в вярата и в любовта. Също, същото нещо предполагам, че и в края ще се случи. Излизат така, че тук е богатство. Богатство тук е гонението, но то всъщност дава радостта и, и смисъла на християнство. Богатството в Христос или Христос в нас Още за първите учини се каза, че бяха се, се зарадоха за това, че бяха бити заради Христос. Още при първата църква имаше такова нещо. Така че ние ни трябва се присвяме за, за времето е скърто, защото Бог ще не даде благодат. Бог ще не даде благодат да издържим. Ако ние сме а, верни. 11 стих също може да се използва за доказателство, че духът е личност. Какво говори духът към църквите? Духът, ако е безлична сила, не би могъл да говори нищо на църквите. Но тук има нещо, което той говори. Ако искате да минаваме към следващата църква, че времето напредна, Да... Да, да, ако няма нещо, което да добавим още. Само може си пожелаем тяхното тогава. Амин. <съща> Ще се молим за това. Значи следващата църква стиховете са от 12 до 17 включително. Кой иска да чете, да ги прочете? Ерганската църква пиши. Това каза този, който има двоствия меч. Знае къде живееш? Там, където те престолът на Сатана. И държи здраво името ми и не си се отрекал от вярата в мене. Даже, даже в дните на моят верен свидетел Антипа, когато убиха сред вас, където живее Сатана. Но имам малко нещо против тебе, защото има щам някой, които държат учението на Валаам, който учеше Валак да поставя съблазна пред изрълтяните, за да ядат и да ожият, но и да брустват. И така също имаше и някои, които дължат подобно на тях учението на николаиците. И така покай се. И ако не, ще дойда пред тебе скоро и ще воювам против, против тях с меча, който излиза от устата ми. Който, Морохо, му... нека слуша какво говори духът на... към църпите. Този, който победи, ще дам от скритата манна. Ще му дам и бяло камъче, и на камъчет е написано ново име, който никой не знае, освен онзи, който го получава. Тук пак има обещание за победа, който победи ще получи, еди какво си. Скрит, Ама има и покай се. Има малко против тебе. Да. Има забележка тук, към Пергам. А, даже ще воювам против тях. Тук много загробляват нещата. Доста вече голяма е разликата между първата църква, втората и е пет църква. Страшно голяма вече. Виждаме как проблема се е. Тая гангрена се е задълбочила. Те са приели. самата църква приела вече. Ученият. Преди това са били хора, които по някакъв начин са виле отстрани, плашиви отрани, разобличавани, но сега са, имат почва вътре в црепата вече. Може би сега началото, защото казвам малко нещо, имам против теб. Докато за следващата казва имам против теб, а тук се казва малко нещо. Да, някои пробежат очнението, някои. Да, не всички. Uh, пише, че uh, името Перган означава славен град или Цитадела. Интересно точно, когато започва компромиса с християнството, точно тогава те смятат, че са цитадела, че са много славни. Аз, аз така си го толковам, нали, защото защо е избрано избран това име към, към този период? Славен град. Нали, знаете, кой е друг славен се нарича? Много... Той е бил най-великият град в Мала Азия и прочурти с пергаментите си, с огромната си библиотека, когато са перничина, тази, която е била в Александрия, религиозният живот е бил много активен, много болници и храмове за лечение, в чест на Бога склепи, пише, че са привличали, много поклонници. Ерата на мъченичеството е свършила и вече започва едно време на благополучие и удобство. Mm -hmm. И там вече компромисите, които предизвикват Божието неодобрение. Okay. Okay, Вижте сега, на, това писмо е написано до Бергамската църква. Да. А пише, че знае къде живееш там, където е престолът на църква. Mm -hmm. Къде е този престол? Да. Къде е престолът на сатана? Във приедичество. Знач... Това е в там. Значи това е другия славен град, за който става въпрос Пергам, означава, нали славен град, както каза. Това казва, което убиха сред вас, където живее сатана. М -м -м. Е, тук е ясно става, във... става ясно, че се говори за Рим. Като славния град за тогавашното време. И където Сатана е решил да постави своя престол. За Рим ли? Как за Рим се говори тук? Ами в периода... От кой период става? плаща тази е пергамска церкова. От 313, 313. до коя година? 313 до 538. А, до 538. Когато 313. започва... Разпада. Преди разпада на, на Рим. най силният е период, може би. Един от силните природи, всъщност. Ами, то по вече запада. Малко по-малко. 313... В момент нека се изслушаме, че брат Каси на телефон не учуваме, добре. Нека да кажа брат Каси. Всъщност тук има учат към който езича от които е на глед и Бог на лечението, който е бил наричан Спасителят, т.е. Исус спасителят на конкуренцията кавички. Ага. Да, сестра Лена беше и още някой едновременно, после думата беше, така. Чуме ли се? Не знам, да. Значи, да. Пергавската църква живее там, където е престолът на Сатана. И въпреки всичко, а, тя не се отрекала от вярата си в Бога. Да, там пише Държиш здраво името ми и не си се отрекал от вярата в мене. Даже в дните на моя верен свидетел, антипа, когато го обиха между вас. Те живеят в присъствието на съда за, обиколени, за обиколени са от такова влияние. Аз тук чета и цитати е от uh, Елон Лайт, където използва този израз. А, и тук тя говори за Бостън и за други големи градове, където стои престолът на Сатана. Хм. Интересно. А, тук е нещо друго, трябва да отбележим. А, 313 година император Константин Велики легализира църквата. Той е обявява християнството за законно. Така че с обявяването на християнството. Uh -huh. uh, може да се представим какво, какво започва. Нали? Една смесеца между езичество и християнство нали? време на компромиси. И как какво по-нататък се по започава още повече. Но все пак това е началото на, на компромиси. Да. И компром... Аз съм си записала тук по тази точка. А, папството, това е първа проява и заемане на политически позиции за религиозен и политически водач на Западна Европа. Лео I, това е първият папа, който а, е обявил, че приел а, Християнство. да, християнството. А, как се случва? Църквата почва да доминира, просперира и става популярна. След това, като църковно-държавна институция, тя постепенно се оформи и загубва своята чистота и духовност. Следва финансов просперитет, който се подхранва от дарения, фондове, привилегии. Постепенно църквата заема съдебна изпълнителна власт и се превръща в държавно учреждение. Другото, като историческа картина на скритата атака. От една страна има фалшива свобода, защото няма гонение, но наглиза фалшиво християнство. То няма чистота и духовност. Второ, има компромиси популярни и светски практики наглизат в църквата като разумни отстъпки, за да няма конфронтация. Това е просперитет и популярност. Трето, папски съюз и смесване. Смесват се езичество и християнство, неделя, обичай и традиции. А, в днешно време това може да се проследи като езичество и християнство, в което има спиритизъм, а, християнство и неделя. После четвърто покръстване на езичниците и присъединяването им към църквата. А, в днешно време това може да се види като неделен закон, почет на идоли, на икони, светци и така нататък. Причината е политическа, а не религиозна. За да се обединят воюващите елементи в империята с цел мирно съвместно съществуване и укрепване на властта. И тук вече имаме не църква, а институция. Първият неделен закон е издаден в 321 година. А, съответно, вече сме напрага на третия неделен закон. Отново като... Държавна институция не като религиозна, нали? Не като религиозна нужда, а като екологична. Е, Ете, е възможно да бъде в 21 година, някаква е кръгла годишна от а, реално така, по-съпределно. Да, не си го бях помислила, но е напълно възможно, да. Теоретично е. А втория кога е? Ти кажа, първи... 1888 година по времето Елано Лайт, когато те самите се подготвят за неделния закон. Да, тогава Той, е имало... Този, този закон 1888 година става базата, във която се подготвя настоящия закон и за моя голяма изненада това го слушах в документален филм, в който нямаше нищо общо с християнството и бях много изненадана да го чуя във връзка с екологията. Мхм. Значи виждате какво става, когато в църквата започват да се смесват а, религиозната с политическата власт. Даже си спомням, че в Русия, от Русия бях слушал някаква проповед, където се казваше, че а, цитираше такъв пасаж, едно изречение от Елон Лайт, която казва, че тези а, ходилата в образа на Данаил които са желязо и смесено с ска, всъщност кълта е Божия народ, който се опитва да се смеси с, с а, държавната власт. И в края на времето ще се случи пак такова нещо, където ще се опитват християните с а, религиозна и политическа власт да се смесят, и тогава, тогава ще настъпи краят. Виждаме резултатите от, тези, от тази, този опит за, смес, за смесване на двете власти, какво се получава. Възможно е така. Реално, реално калта е от два компонента – вода и прах, и измяна ли? Зредно пълно с, с, с водата пък символ на сватия дух. Възможно е и това да е. Това е съюз между църква и държава, Който е се пропива на всяко ниво. Не само от страна на Рим, но и от страна на църкви. Аз не е слышала също и окупание, да, само че там не се използваше думата калъм и тиня. Да, глина, кал, тиня. Ама не, глината е символ на Божия народ. Ето ти си нашия гранчаер, ние сме глината. М -м -м. Дали, а пък тези, които искат да се смесят с политическата държаванта власт, те, са... <сълът> те не са от чистия Бължия народ, ами тиня. Не знам, а... но Еланвай Вайт точно това пише, че тези, тези които са кълта или там глината, който е в образа на Даниил в му, всъщност това е това са християни, които се опитват да смесят с а, с а, държавната власт. Тук в нашия текст Алам получи, ако спомните, подаръци от Валак, но ти основането е много, искаш и нали да, да да му служи Нали, да и го посъветва какво да направим да постави Съблазъм, нали, Историята от Сталия Завет. Mm -hmm. възможно е и чисто економически, освен политически и разни други а, а, неща да влияят на, на съвременния ВАЛАМ, да поиска да се съедини, да постави съблазъм, Да посъветва да по този начин да посъветва заветва съвременните власти, които стоят зад Извича Променена е стратегията. Да, стратегията Ше... така е сменена. Да. Вече не е фронтална, не е с насилие, а е с някакви бонуси, с некви премалки. То това е учението. Все, все пак се каза за верния свидетел антипа, който е бил убит. който е този антипа? Не знам. Който има тълкованията там на Урия Смит или някой друг да, да прочете. Тъпно от това започна да говоря и видях, че микрофона беше заглушен, сега го отключих. А, от книгата на Урия Смит се казва, че няма много а, така яснота по това кой е бил Антипа. Даже тук се казва, по-скоро се предполага, че което за една група лица, а не за отделен човек. Uh -huh. Има достатъчно основание да се приеме. Пък и не може се посочи едно източническо показание за подобно лице. И тук по тази точка, той сочи Уиля Миля, казва, приема се, че типът не е на личност, която е съществувала тогава, но че, че това име се назначава една класа хора, които се е противопоставила на властта на дископите на парките през тодни дни. Тоест, ан, Антипа, те го така тълкуват като Антипапа, което не се знае дали. Просто това е като едно предположение. М -м -м. Да, аз така мисля, че Антипа им, а, е символ на, на група хора. Не, не може да е само една личност. В смисъл това е. Ам... Тенденция, която тази християнска църква се опитва да, да движи, т.е. Да, да се бори срещу тези заблуди или срещу атаките от, от сатанинската църква към тях. Това не може да е само една личност, това трябва да е някаква тенденция, някаква духовно, духовна битка, която се води там. По принцип Бог е бог на, на глобалните неща, особено в този случай, когато се тълкува откровението, би трябвало нещата да се разглеждат глобално, по-скоро отколкото личностно. Да, съм болечен. Да, сега. Тега да стиха. Тук се казва, даже би на моя верен свидетел Антипа, когато обиха между вас, гдето живее сатана. Тоест, разбираме, че това е да го речем по-скоро движение, те се са борили за истината. Uh -huh. а, а, имало друго течение, което искало да използва християнството, нали, както решило още постати Великата, да го направи а, държавна религия. И това, че няма е точно ист, според истината, както е християнството, нали, за тях даже е било в техния интерес, нали, за, за да може да се изпада техните така, държавна политика. И когато ти му казваш не това е истината, те ни приемат това и затова каза, са го убили. А, това е било в някакъв период защото това дните на моя веренция. Да, да. Ще... ще и това. Ещё това... по въпроса. Споменаването на Антипа име означава, що този, който представлява отца, беше вече за, за гар, да... Какво символизира? Не можах да разбера. Обвиняваш на Антипа. И име означаващо този, който носи, този, който представлява отца. И кой е този, който представлява отца? Ами, пей, Верни са, явно е, са били верни. Това означава името. Това <говоря> е значението на Антипа. Да, да, да. Че, вероятно това е мъченик, който умира заради отказ да се преклони пред императора. Типичен герой на хилядите във времето мъченици. Това е на кога толкова, ние? Ами, точно сега се опитвам да го открия или в този семинара, който е на откровението на листата, който е, или mm -hmm. отагог, не знам, трябва да потърся, но не успявам да го намеря по момента. Да, обаче става ясно, че той е бил свидетел за Господа и то верен. Верен, да. А, а, по представката не е възможност. Като цяло сега начинава много така информация за него, но разбираме все пак за самите дела, които са били одобрени от, от Бога. А в каква мръзка се споминава за бялото камъче? <същ welt> Това е накрая. След 10 стих, 17. <същ> Чувате ли ме? Да. да сега бях е изключила за известно време. Нещо не ми е наред лаптопа. Добре, че има телефон. В римските съдебни процеси се използвали бели и черни камъчета. Когато се даде бяло камъче на подсъдиме, той е оправдан. Когато е черно камъче, значи е осъден. Осъден, да. Много е интересен. Да, и аз го разбрах сега. А новото име, дето пише, нали, написано ново име, Жак Докам го тълкува като а, това все едно присътворение више. все едно ново участки се дава, нов живот. Нов характер. Нов характер, всичко е ново. Относно бялото камъче, книгата Тория Смет също се споменава и това тълкуване, но той казва, имала тогава и друга практика, особено между, между гърци и римляни, когато те са пътували, нали са гостували в някаква гостопреница. И този, който е гостувал, нали са ставали приятели с а, този, който е собственик на гостопреницата. И за да може по-късно след години, а, когато някой наследник на този, който е гостувал в тази гостоприемица, се среща с пък наследника на този, който е на гостилничаря, да се разбере, че те са били приятели. Те са е, едно, едно камъче са го чупили на две, написали, написали си имената и следвреме, когато този човек, някой в него наследник, дойде на Гости в тази гостилница те са лият камъчета, понеже са отчупени, ще си паснат. М. И други ще разберат, това наистина е този, че, който преди време нали, са били приятели. приятели има и такова тълкуване, относно далото камъчно нали, което, нали, да се това е вече моето тълкуване в момента, как нашите сърдечни желания си пасат с това, което Бог ни предлага. И че Бог ще ни това камъч. Нали, като така за нашето приятелство с Бога. Само, че тук горе, нали пише с меча, който излиза от устата, или това, това острият меч, който излиза от устата, mm -hmm. по-скоро напомня точно за разделянето на духа, от душата, мислите, помислите. Божето По слово. Тук се говори точно за оправдан неоправдан, за, за осъждане. Едните от едната страна, другите от другата. Нали, след като воюват в остия меч. на е, да има... победителите? Значи. Все пък има победители. Каза, кой, който победи. Който победи. Този, който е оправдан, той побеждава. Независимо, че иначе е убиван физически преследван, но реално победителя, венеца на живота, се дава на този, който е оправдан. Той е. с бялото камъч. Това е логиката, какво е начин? В 14 стих Господ казва, но има малко нещо против Тебе, защото имаш там някой. Uh -huh. Тук, става въпрос само за част от uh, пергамската църква. Имаш там някой, а в 16 стих казва, затова това покай се, говори на цялата църква, и ако не, ще дойда при теб, при църквата. и ä, при Тебе скоро, и ще воюват против Тях, против Уния, нали? Там, които имат учението на Валама и а, Николаиците, които поддържат учението на, на Николаиците. Uh -huh. Но ангажимента е към цялата църква. Бог иска църквата му да е чиста и затова не казва само на тие, които носят това учение, а призовава самата църква да се покая или да, да се самоочисти, ако е възможно. А ако обаче не са покаяни, нали? Ако не, аз лично ще дойда пред тебе скоро и ще воювам лично срещу тях. Той минава ангажимент на, на Църквата И неговата война срещу тях ще бъде с тоя мекиш. Да. Тоест, тоест, той ще ги осъди. Вече е Божието Слово. Който... Добре, а се говори за скрита манна? Как разбирате? Скритата манна беше в ковчега на завета и тя беше символ на една духовна храна, която Бог дава. Тоест, тук в случая? Тук в случая, може би се има предвид вече и за спасението в Райската градина, не знам който победи. Всъщност, дори се казва меча, който излиза е от устата ми и манна, според мен трябва да се едно също нещо. За, за едните е меч, който воюваш, а за другите е манна. Ще дойда пред вас, ще воювам с тях. Значи за тези вас, които държите, за вас той е манна, а пък за онези тях, за тях той е меч. Така се го обяснявам аз. Комендар. Вършите храмата, също и но и той ще му открие допълнителни неща от неговата посъл, за които той се още не Вижте, а, ако, ако приемете това, което пише тук в книгата, има такава легенда, юдейска, че пророк Еремия скрива столната сманна, пазена в святия ковчег. И те са смятали, че чак по времето на Месия някой ще открие стомната и отново ще яде отманната като храна. По-скоро тази легенда подсказва за края на времето, когато малцината избрани, които ще бъдат спасени, ще могат да беядат от тази манна. Ведено Защо... нямаш ли, се приключва. Е, не, нямаше ли също едно видение за сребърната трапеза, на която има освен плодове, видение и манна? Сребърната трапеза, на която ще ядат. Спасените ли? Спасените, да. Нямаше да. ли има Да, има. Аз сега тъмничата става на английски. В глава не писане се намира. в такъв случай, значи. Както манната напомня на евреите за изхода, така и на нас трябва да напомня или на Божията църква за изхода от тази земя, влизането в новата земя. Да, точно и... това си мисля, че все едно той казва, а, ядейки тази манна, вие ще ядете в рая, т.е. аз <rech> ще ви дам спасението. На yeah, този, този, който победи, аз ще му дам спасението, той ще яде от тази манна в небето. Както и се каза на учениците си, няма да пия този сок от виното, докато не го пия с вас. Къде? В Новото царство. В Новия Русалим. Да, Майк, рази нещо, искаше да кажа, нико, чухте? Рази, яко, стойте? Още се получи, че след да тогаваше, което чуят, получаването ли срещуто Христос. Те главната е новия ища. И име, което за... а, тук има за скритата манна. А, по-скоро за Манна е най-говори в духовен смисъл. 6 тонна свидетелства, сега нямам стати на български. А, господ, се нуждае... господ се нуждае от време по плана, Господ ще нуждае от хора които са духовно а, остри, как да го приведа, за истината и които са чисти. Които а, хора, които сега получават маса тежи от бето. <съща> Мисля, че наистина има и хорен смисъл от това нещо. Да. Обещането са обещането. Обещането е към всички це. Който има окол, нека слуша, какво говори до път тър... не към църквата, сега. Към църквата. Всички имат а... тая опитност, ще получат. Мога да се надяват на това обещание. Mm -hmm. Не, ако си обърнем внимание, добър вечер. Най-малко се намесва. Тук в Библията пише от скритата манна, докато Урия Смит казва на уния, които побеждават, се обещава, че ще едат от съкровенната манна. И така нататък. А що става дума за, за камъчето? Значи, Тук прави една аналогия с, с Яков. След като победи, получи новото си име Израил. И нещо такова се случи в края на времето, значи луния, които станат победители за това. Той ни прикава да бъдем побеждаващи, да бъдем победители и тогава ще имаме привилегията да получим това ново име. Mm -hmm. и, и тук се говори за, за това кабачи, но всъщност при положение, че бъдем победители, ще получим новото име и евентуално. На, на такова някакво камъче, но вероятно Бог, може би, по някакъв невероятен начин ще го приеде, стига да се възползваме от привилегата, с която той иска да ме засуи. Съжалявам, че че сега ви добавих, просто не видях по-рано, че Елена ми вписала. Но затова пък, вижте, буквално с корабля на Балдия, се казва. <си> Влязоха и взеха участие. Всъщност имам един въпрос отново към обращението към Пергам, като казвам нещо против Тебе, защото имаш някои там, които държат етентатък. И казвам, покай се, всъщност какво очаква Бог от църквата на Пергам спрямо тези хора? Какво очаква? Покаяние? Не. Покая си... Път, е. тър... Точно това мисля и аз. Какво? Че очаква църквата да се очисти от тези хора. Или ако не са покаят, просто трябва да бъдат а... извън църквата. Защото казвам нататък, че по този начин те са а... съблазани. И... Нашък бух очаква ня... някаква реакция от страна на ангела на църквата или на, ця... на църквата спрямо тези вътре, които вършат тези мерзости. Значи, че цялата църква ще, ще да се счита отговорна за блудите на тези отчетници, понеже ги търпеше в средите си. Ио Майвич нещо такова но... иска да каже. Да. Извинявайте, защото има и, мисля, че от Лена Лайт ми беше, а, че всъщност Бог не може да благославя църквата, докато тя търпи а, грях открит грях вътре. Се, а, предвидете на църквата. И Бог просто не може да благослави църквата. Така, да. Аз, а, някъде 10 минути излязох и, и повече. От групата по технически причини. Вие какво казахте? Какъв е греха на Валами, на ниполитите? На Валам, нали? Той се опитваше да отдели Божия народ от Бога, като го накара да. Ядес идоложертвено и да блудстват там, нали, затова и имаше язва сред Божия народ, заради която умряха до, не за самия вала, а за нас. Ами да, символично духовното тук е хора, които в църквата се опитват да. А, или не, може би да не са в църквата, но да се опитат да подведат църквата към идолопоклонство и блудство. И е, сега ще го Съжаляваме, нещо, ние без дескъхме, прекъснахме. Крас иска да каже нещо. в този период събутата е заместена с неделя, нали така? Мисля, Тоест, че да. Това е най-големия компромис, освен всичко останало там, ритуали и така нататък, езически ритуали, които навлизат. Тоест това е компромиса, нали? Всички компромиси, които навлизат от езичеството в, в християнството, нали така? Така го разбирам. Това значи, е много важно и за нас като полука. Просто да изпитаме себе си, доколко езичеството е навлязло в нашия характер, в нашите желания. В ежедневието ни, да изпитаме себе си. Да. Okay. Понеже разглеждаме предишния личния период, а, периода на гонението и верни християни, период на спокойствие и неверни християни, нали? А, така че... Ние в какъв период сме? На спокойствие и мир. <laughs> спокойствие... Последните едни-два месеца, защото заглобяват по принцип и може би от, спокоя, от време на спокойствие може да, да се премият в по сериозен период. Които сме в селата сме на спокойствие, в градовете май сте в по-силени времена? По а а усеща ти? Усеща ти чувате ли учението на Валам? Как се струва? Къде? А Собо. Ти ще Да. <съща> Тоа, и търква е, да. да нагрява и това се виждаме. Тошо... Смирна, смирна преминава в Пергам, т.е. отгонение към спокойствие, ние обратно от Пергам ще минем към Смирна. <смирна>, <смирна> аз, аз бих включила и, и също и музиката, как бяха привлечени израилевете пребенци. Wow. В Аламка ги предвече, направих едно парти, и поканиха там. А, и, и, по същия, и по същия начин, днешно време, в някоя църкът се прави. Музика и танци. Да. И кафенета. Ядене, пиене. И върху, не, е много опасно да бъдем повлияние от а, такъв вид богослужение. Защото много евангелски църкви, огромни мега това да, просто за тях е стандарт. В uh -huh. някои държави, в Америка примерно, то обяд в адвентните църкви, до обяд е консервативната църква примерно, а след обяд се водят богослуженията на либералната църква. И там са музики uh -huh. и всякакви неща. Преди, преди обяд е Божия храм, след обяд са Да, в една сграда. А ако сте зашифровали да съвременното учение на Валам, казвайте го. Заметко, имаш ли нещо предвид? Нямаме, да просто препратка нещо ще... Ами виж, древното влезе вече в църквата, а, като антитринитаризъм. А, какво още? определяне на дати, а, духовно формиране... Ръкополагането на жени ли да преди... Не, не, ето и това дори... Влезе. Жени лидери, да. Uh -huh. значи, не е толкова някакво друго учение, всъщност е това, което ä, брат uh -huh. споменава. Това е една съгласна църква. Светския дух. Светския дух. Защо пък yeah. и така да не... Ни... Защо не си разнообразим, например, църковното... Вече ни е по един същи начин да се сложим на Бог. Ще не го направим по някакъв по-интересен начин? Да идват повече хора светски вътре, да повярват хората. А, mm вята, -hmm. някой драма, някой стенка. Мисля, че точно по този начин а, става въпрос да съблазън, като е в самата църква, отколкото за друго учение. Защото другото учение идва в църквата, колкото само да са хората да са. А, да се Да се отсият. Бог за това и допуска тези неща. Затова, при нагорещаване на температурата, нали, микробите умират и когато нещата станат по-сериозни. Бог тези неща ще ги пресее, но а, все пак от нещо, което така е по-общо, пак ни касае, не говорите за църквата, от църквата да дойдем в къщи, да преминем си си, светът как ни влияе на нас. М преди време един брат, всъщност Петър Стило беше, Съ как той каза, ако някой живее там в някакво малко селце, там някъде на някакво спокойно място и в къща си има интернет и телевизия, ефектът е само, че живее в голям град. То е зависи от употребата на как се използва интернета и телевизията, но важно е се взимаме пука за нас, не е просто говорим трябва да го нещата, а лично за нас. В същията Да. И пак се със този пример зония е колездач, който по време на тренировки се слага тежест на педалите. Така <съпълът> че в спокойно време, ако ние си утежняваме в добрия смисъл, т.е. сме дисциплинирани, да не си позволяваме това и това, защото думата позволявам се това ще си позволя малко все пак, ще си тази кала ще си позволя, Друго ще си позволя, в края да казва, ще усещаме как сме отишли лека по лека там дето, е, в Алаам, като казваше, да, казваше как да постави база на, на Израел. А нали си говорихме за, за църквата в Ефес, николаитите, че нали те са приемали този възглед, Тялото е зло. И каквото и да прави тялото, то не е толкова важно. Важното е духът да е извесен. Там, mm -hmm. да, че и сега казваме, какво носим, какво едем, каква музика слушаме, Бог гледа на, на съвцение на лице. Така че стига сте правили забележки, как изглежда християнина, как се държат момчетата и момичетата един с друг. Това са неща, които не са важни за спасението. Mm -hmm. yeah. В една проповед, Красик, точно това казваше, че църквата е най-опасно за нея, когато живее в, в спокойствие и в мир. Защото когато има години, както четохме сега в предишната църква, там виждате, че тези неща ги няма. И когато има благоденствие и добър живот, църквата започва да се пълни с такива и изкривени учения и с хора, които са идолопоклонници с предатели, с половинчати християни и виждате, че в първата, първата църква има николаити във втората няма николаити и в третата те пак се раждат те се получават от някъде това, това означава, че това учение започва да се развива, имам предвид, че вече имаме и николаити имаме идоложертвено, имаме и блудство Тоест, нещата вече се увеличават с греховете. А по-нататък и Завел. Да, по-нататък имаме са, и Завел. Господ се открива с думите, който има двоострия меч. Значи кажа, казвам, това сеща и срещу. Имам този мит, мога да го използвам. Реално, нали? Има на предвид това, че има двострия меч. И по-надолуто е даже още да спомена този е меч. А какъв беше символ на меча? Божието Слово? Зло mm -hmm. меч за праведните, за те се обръщат, за неправедните, смисъл осъждат от Ние Ами натвърлихме няколко съвлазни, да речем съвременно, но ако те са верни, вижте как ги квалифицира Господ. Всички, които го практикуват, ядат я към и блъхстват. Значи съвсем не са безобидни такива. Уж безобидни са блазни. Даже mm -hmm. някой не ги признава за да съблазни. Кой, кой ще си признае четвъртата, че това са съблазни? Те го, прият... Те го предлагат като служба пред Бога. Е много тънка разликата е трудна за, раз... за разграничаване. Много често. Ми, само хора, които Бог е осветил, както се казва, духовните ще разберат. Те ще разбират, но тези, които са, са затворени очи, не искат да разбират Божията воля и няма да го приемат за такова. Няма да го приемат за нещо грешно. Как, как да достигнем тези светско мислищи хора в църквата? Ето, пише. И за затова покай се, значи, както да навела и други такива светни мъже, въпреки че не бяха извършили грехове, те не съмърт, са надценили. Те се включват покаянието и, и, и тегуваха, тържаха за цялата ситуация. Просто даваха да се разбере, че това нещо те не го приемат като Божия воля. Да, да. Ами, май, същото някакво неодобрение. Ами, искаш да се вижда. Значи, самият ангел, към който се обръща бог, ангел на църква, всъщност и към цялата църква, се говори по този въпрос. Не трябва да се премълчават, да се заметат нещата. Mm -hmm. И когато се говори по този въпрос, тогава и се молим, не само да, да, се, нали, да се получават а, расти, но когато с молитва се говори по този въпрос, вече ни оставяме святия да действа, а не ни самите да, да mm -hmm. нападаме, да Това Трябва mm -hmm. да бъде по Божият начин. Ани, май дешката ще ли кажеш? Аз исках просто да вметна това, че Духът на Пророчеството много силно говори по всички тези въпроси. И да, дори ако нещо не е достатъчно ясно от Библията, Духът на Пророчеството много ясно, деталено за кое време, за кога се отнася. Всичко е разкрито, така че който иска да разбере какъв е неговия дълг към Бога, може да го разбере. Въпросът да е вече да ли приемаме на пророчеството, защото сега и това не се приема. Да. да. да. да. да. да. съм съгласен с Ани. Значи там, в бюджета на пророчеството, са разшифровани тия съвременни учения на Волана. Които са вихрят в нашата цеппа и могат да бъдат разбрани. Те то не е на учение. Цепата трябва да е посъветвана едния бюджет. Святия Дух, да от Тиелокене. Има много призиви в много области за реформа. И, както казах, като реформа има много, много съроки. Все пак, какво може да правим ние? Цветите, които се преди малко, а, може да е пример, може да се молим, но останалото нещо. Бог е този, който може да направи останалото нещо, защото ние е в нашите възможности, ние е в нашите способности и Бог го да направи по начин, по който не би ни харесал, но това е чрез нагорещаване на температурата. И да, не ми се иска да идва такова време, но такова време ще дойде. Така че Божията грижа, грижа за, за неговия народ е, е далеч по голям от, от е, това, което ние като единици може да, да направим. Нали, Звуча в на началото, че той е този, който държи църквите нали, в ръцете си. Така че, да се доберим. Добри. Обаче, аз мисля, всяка местна църква е една самоуправляваща се единица и сравнително зависимо да речем така. Дръжно, и просто да, да е. се молим и да... Не да, знам, струне се, че не е достатъчно. Ако едно да. някакви ереси, да. от какво, да, да. например, навлизат ереси, а, от водачите, е, е, няма как да не го кажеш сега, дори и да изгубиш уважението и приятелството на този или на онзи, mm. дали на събрание, дали вър... в право... Във нашото... Във Както е, когато навлезе нали, в някои църкви, просто застанаха... <съправо> бедно да срещу тази идея. Аз бих искала да, да се включа също. Хом... Сега се същам, просто мидва ми на ум една глава от свидетелства към църква за е Том Пети казва се Божия печат. И там а, Елмед говори за, нали, за хората, които живеят във okay. време. Как ще чувстват една скръп, една болка поради това, което се случва в църквата. В да, да в църквата oh. и то от Божия народ. Това, yeah. което извършва Божия народ. А, и мисля, че наистина, а, първо трябва наистина пример, обидване тези хора. А, но също... И... и просто да, да, да, да се сега... да говори, с такава голяма любов, защото ние в повечето случаи просто го казваме по такъв начин, както се казва с тази тема, не знам да слушахте днеска за гръста, прежен на хората ушите. Прежен да. ли и, и те просто не искат да слушат? Така че наистина Бог да е ни даде мъдрост как да го казваме, как да изобличаваме с любов. Така че наистина първо да има отклик от другата страна. И хората да видят, виждат, че това ние го казваме после така, защото да ги насолим, а защото наистина ги обичам и искаме тези хора да бъдат спасени. И това не е нищо само с Божество. С Светия Дух само Него Божие с нас може да стане. И да ни дава мъдрост. Ако не сме направили дух, по-добре е да се мълчим. Правилно, да. Точно това си четохме с Гери от трети том на, трети том на Евангелизъм. Точно това пише онлайн там. Ако искате, могат да намеря цитата да го изпратя, но тя цвете го каза с няколко изречения. Същност, ако Божията любов не ни води, по-добре наистина да мълчим и ако искаме нещо да кажем, то трябва да бъде казано само с Божията любов, иначе можем така да отблъснем хората от истината, че те никога повече да не са върнат при Бога и ние ще носим вина за тяхната кръв. Затова е толкова Абсолютно отговорно. Прави, обаче Исус казваше с възможно най-голямата любов. И всичко, не го приеха като любовно изявление. Да, но, но наш дълг е ние да го направим с любов. Да, а, да. Само да, да ви питам, а, как а, възприемате това, че той ще дойде пред тях, с а, меча, който е визил в а, Буквално ли ще дойде? Слово ли? Так, че почнем да им говорим е серията, а, по времето на реформацията при Мартин Лутер, как Бог е дошъл с пригарващ с това който е Може би, че е с Мартин Лутер. <пиш> Через истината. Аз така си Господ си издига хвора и чрез няко говори. Буквално. А -а. Аз си ми мисля, да. че ние всички сме стража на братята и такива, имаме такава отговорност. Нали ако виждаме, че брата се греши, както вече се каза, с подходящия, подходящия начин, с много любов. Аз съм имала такъв случай. Той беше преди много години, когато, за съжаление, вече обиците масово ги в църквата, но тогава бяха рядкост. И една моя сестра, в смисъл на моя възраст, дойде с златни обици. Аз, аз много молитва се опитах да ѝ кажа и се, се радвам, че тя наистина го прие, се и се запазихме в отношенията и си мисля, че много стихове на словото, което ни казва, нали, ако видиш, ако ни кажеш на беззаконника, беззаконието му, той, нали, ще си понесе вината, обаче ти ще отговорен, за това, че не си му казал. истина имаме дълг, и просто, колкото и да напоследък да преобладава все повече и повече беззаконието и нечестието, ни, ни трябва да чакаме на пасторите. Ние от нашите пастори чухме, че те не могат да говорят по въпроса за облеклата. Те не били тези, които трябвало да казват на хората по да обличат. Така че те са, а, не искат да си изпълняват своят дълг, който Бог им е възложил. Но ние също имаме дълг към братите и сестрите и трябва да се го спълняваме по Божия начин. А сега има... Е, може да кажа така, доколкото зависи от нас. Али било така, доколкото зависи от вас, живеете в мир със всички човеци, По същия начин бих казал, доколкото зависи от нас, доколкото е възможно. Е, да, пример, да речем, преди колко години вече минаха, когато нали, диета ЗЛЦ в България, и тогава много църкви в България масово казаха не. И това ни беше прието. Тоест, така, доколкото зависи от нас, доколкото може църквата да каже, това не е желаем, това е. Понякога има неща, които са извън нашия контрол. И тогава само Бог може да се намеси, само Бог може да, да постави нещата в ред. Същото за един такъв пример от проповед на. Water fight. Той каза, покани го, проповядвах в една църква, но при това а, там имало барабани, музика такава, нали, каквато има в някои църкви. И те го попитали, какво ще каже за това. И той каза, Ми какво, радвам се. Как така се радваш? Не изпълняваш ли грешки просто? Защото сестрава е точно това е казала, че това ще има в. в църквата в последното време. Не, че ние трябва да... го казва така, в, в кавички радвам се, нали? Не, че ние, ние се радваме на това нещо, но доколкото зависи от нас, доколкото може да, да повлияем... Дотолку Доколко, до и доколкото да, да имаме мир в сърцето си, да не говорим с този другия дух, а да и с Божия дух. До толкова. Да. Ако, ако не предизвикват по някакъв начин, Бог, да, ако е в нас, да не се предизвикваме. А, това е другия момент, който си с това, така Каро ми помогна. А, значи, а, това е а, едно изпитание за нас. Когато виждаме такива неща, а, как, ние, как ние ще, а, ще реагираме? С какъв дух ще сме, нали? А, защото... А, да, пак се сещам за темата, която за днес, днеска говорихме. Нали? Петър, Петър постигна да помага на Христос. Постигна да помага на Христос с нож. С нож, нали? Вади нож и можа само това да направи. Той сигурно излезе целил в окото му, нали? Си Иска сигурно да го убие. А, но Христос му каза Петре, ти ми помагаш по този начин. По този начин. Не, не е моят способ, нали? А, така че, е, да внимаваме да ли сме ситуацията на Петър, нали? По този начин. Бух. Мисля, че разберете, какво си ме граждане. Спомнено си, когато Девет имаше една много голяма опитност, когато бягаш от Сау и се скри при свещеника и той му даде двър, о, мечът на, на голяд, и от един от хората, какъвто в храма, но той меч реално, той не го използва при храстещата с ССУ, макар че имаше основание, имаше възможност да го направи реално. Така че, от една страна, че меча на Голяд, но от друга страна не го използва. Нали? За беше и Господ, поне по сърцето по, по на Господ Давид, защото много беше на на Божията вълна, по някакъв начин усещаше Божия Дух, го приемаше за свой и реагираше много пъти от сърце правилно. Mm -hmm. Затова и, и може би ние понякога имаме този меч, но, но ни, би трябвало да не го използваме в някои ситуации, така както Давид направи с СССР, даже и е плака за него после. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Аз искам да обърнем малко по-общо внимание на тази църква. И да се зададем някои въпроси, примерно свързани с това. Защо тази църква живее където е престола на Сатана и да не би това да е причината тези блудства и жертвено и, и лъже ученията на николаитите да влязат в тази църква? Защото много често ние а, си позволяваме да отидем на места и да, да бъдем с хора и да, да, да присъстваме на разговори, където всъщност те не са за благословения, а ми са по-скоро за проклетия. И си задавах въпроса, тази църква там ли трябва да живее, там ли трябва да присъства, където е престола на сатана? Защото това може да доведе до тези падения, за които пише тук в тази църква. Може това да е причината, не знам. Мисля, че де ви споменах а, тук, поничаме една дебела книга по откровение с цитателът Елн Лайт. И тук поне на две места пишеше, а, нали, с този израз, Рестола на Сатана и Елн Лайт големи гръдове в Америка. Как mm -hmm. ги нарича? Така че, мисля, че можем да направим връзка с... А, Последно, последното време, да, излежда на село. Да, именно. И смисъл такъв, че а, ние понякога си позволяваме да, да бъдем на територията на сатана, заради което ние самите страдаме, дали физически, дали нали здравето ни пропада или духовно пропадаме и изпадаме в тежки състояния на идолопоклонство и наблудство и така нататък. Точно защото ние си позволяваме да бъдем на вражеска територия. И може би, примерно, в тази църква да се е получило нещо такова хората да бъдат там, където сатана е най-силен и най-близко, заради което се получават и тези падения в църквата. И, и, и още нещо, и още нещо искам да, да, да добавя и да помислим върху него като въпрос. А, какво да направим, когато в църквата има хора, които а, не, са, не ходят по Божия път Защото тук обращението на Бог към църквата е а, Покай се, защото там има някои между тебе, които вършат неправилни не, не дела Какво да направим, когато има такива хора в църквата? Как да послушаме Бог в този случай? Какво трябва да направим? Трябва да ги изключим ли тези хора? Ами, зависи от много неща. То, имаме а, църковен наръчник, където, нали, ако самият грях е такъв, който дава такова лошо висност на вършки хора, би трябвало да се изключи човекът. Но, всъщност, има и такива грехове, които са... Не ги смятаме за грехове. се са тия грехове? Ами, точно такива а, а, неща. Побиклон, музика, че, който смята, че това си е лично негово... А, а, решение, макар че е християнин, а, мисля, че в такъв случай именно там е мястото на проповедника. Не на проповедника. И не само, цялата църква трябва да, е, трябва да е отговорна за това нещо. Цялата църква. Цялата църква е отговорна, но първо проповедим. Да се обърнем внимание на, на тези неща. Не всъщност нищо ходим на църква. Това си един в къщи. Тото там са получавани, насърчавани, изобличавани, не за това кой е там. Да. И от друга страна, от друга страна ние, ние като адвентисти, вече просто трябва наистина да, да живеем с очи просто да бъдем ни самите примери. Вижте, когато Еланайд казва за тази поръка на Исусов Хайенви. А, на които пите гръхвете по стени са им, а на които, а, нали, ага. как казва, нали. Съвещайте, обаче. Да, да. да, да а, и в такъв смисъл, смисъл Елонета казва, преди да бързаме, нали, да изключим някого, първо е важно да. по всякакъв начин, нали, първо, чрез един свидетел, чрез двама свидетели и да. така нататък, да се умоляват този човек да се обърне, да се върне от неправилния път. Uh, и, и тя казва, на който простите, посети, се в такъв смисъл, uh, че когато човек се покае, църквата има право нали, да, да го приеме. Да го приеме. И в един край момент, когато човек наистина просто. Uh, нали, тогава вече просто това е естествения вариант. Дори много хора просто си излизат сами. М -м -м. Аз точно а, това си мисля, че больше, църквата. Да, каже добре. Значи започнем с по-предишното пестола на сатана. А, mm -hmm. Така съм мисля едно такова понятие неизгодни договори. Нали, няко, а, а, подписване на, на неизгодни договори. Какво му предвид? Значи църквата тогава е започнала точно с, с, с, с това, а, с компромис. Нали? Вие вече няма да бъдете гонени. Абсолютно, да. И започват неща да навлизат. Да нафлизат. Ставаме приятели и... със света. Да. И вярващите, и вярващите се съгласяват с това нещо. Не, това е така, каже един неизгоден договор. Но точно това е времето на казва валак, който получи, а, валан, който получи валак. Mm -hmm. Тоест подмамване. подмамване. И същностъв пример, който. Някои родители го прилагат на, на своите лица. Детето като малко, нали, така, обича бибероната. И един такъв трик... Който ние използвахме. <същи> <същи> се казва... Не, тук, тук, не се отнася да, тук през Се казва, идете в един детски магазин с хубави играчки. И нека детето да, така, погледам да бъде грамот от някаква хубава кукла. И то да е пожелая да снима тази кукла. Майка ти каза, искаш тази кукла. Да, искаме. Добре, тогава се даде шишето с биброната на магазинерката. Т.е. прави се размяна. <съща> И то в момента той е в стол от куклата, нали? дава се биброната, бибира се в къщи, а това е нещо, което му е много любимо биброната. Нали? И сега сме почне да плача за биброната. Майка му каза, не, не, цялата на магазина. Нищо нали? <съща> подобно, това е подманване. Нали? Валам под, подучва. Това е това, това е това и вярващите се съгласяват. Да, да сега э, как изглеждат нещата? Това е просто като, нали, э, идеята е за нас, за нас самите. Как се са, за нами подманваме? Mm -hmm. и ние се съгласяваме. Е, това е проблема. Не изгодият договори. И Бог ни каза, покай се. Да. Наистина това е времето, в което Божия народ позволява компромисите и, и светски, светски настроените хора да влязат в църквата и, и Божия народ става приятел със света. И реално тези заблуди и тези проблеми започват да идват от тогава, от, от този начин на отношение към света. И затова е това обращение към църквата покай се и Божието слово явно а, всякаш не, не не отделят църквата от света, Тоест, Божието Слово се е загубило силата в тази църква и сякаш то не може да отдели църквата от света Тоест, църквата си позволява вече да влизат в светските неща в нея и затова Исус казва аз ще дойда с меча и ще отделя тези, които са светски и тези, които са духовни, ще ги отделя поне аз така си го тълкувам Май вечен Тама 2 часа? Да, 9 часа. Ако някой иска да каже нещо, което иска да каже, няма е гол, да, само. Някои ехо се получава, някой да се заглуши микрофона. Вала, все пак беше от Божия народ и получи подкуп. получи валак да прави. Всъщност, така, ако трябва тази ситуация в отново време, а, все пак става въпрос за учение. От на негово учение като че ли нещата са малко по-лесни, отколкото когато става въпрос за, за поведение, което е на ръба. А, когато не може да директно да кажеш нещо, понеже то е на ръба, то, то няма изобличение. Но, ако е учение, тогава някак по-като че ли идва лесно на, на основане на Божието Слово да бъде разрушено. Но при нас от вече е едно поведение на находяне на, наистина поръба, на смисване и е много трудно се ориентира сам за себе си, а, пакамо ли другите, нали? Е едно ма, фриволно поведение, което не можеш да прецениш това нещо ли така трябва да бъде? или от Господ ли е, нормално ли е, или, или аз трябва да се пазя това нещо. Mm -hmm. Не е. Съвсем друго а, ниво от, от това, което човек си а, формира като духовно, нали, представите за духовно, някакво друго, някакво освободено, което като че ли, него няма нищо конкретно лошо, но чувстваш от друга страна, че няма готове да дух. Исус казва думата и да бъде, да, да, не, не, всичко останало е от лукавия, нали? Изразът от труда бих искал да се разходя в гората, но някак не ми съще. Дали нито да, нито не. Да, няма твърдо Това, решение. Не е толкова добро, то, то е лошо. Нали? Няма позиция. Същат, са ясно очертани. Да. терно няма... няма сила. И, и също именно в, в тази забръзка не е дадено пророческото слово. и се са в притча, майна 6 стих, където се казваш, където няма пророческо видение, народ се, се разюзва, в, в, в английския превод е народ умира mm -hmm. Затова Бог не е дал сигурното пророческо слово да надържи в сигурния път правият Абсолютно. Добре, мили хора, хубава дискусия се получи. Ако нещо някой друг иска да каже, ако не да приключваме, че стана късно. Имаме и чат, може се сега да се пишете мнение по чата? Да, да. Така след за на редето, да Разговор. Да, това продължахме на съборното училище и сега може, просто ако някой нещо не е успял да каже, не е успял да сподели, някаква мисъл, някакъв цитат, ти. Или пък въпрос? Кричете там. Mm -hmm. И от коментарите се остана ясно, че се чувстваме по-близо до да търгана, толкова, като е смирно. Да. Е... Защото още не е почнало гонението. Като почне, ще сме по-близко до... До смирно. По-добре ние сме си гонители, Uh, Той да е сме по-дисциплинирани спрямо себе си, за да не се налага да бог да използвам бог стремеж. Изпитвайте себе си дали сте в вярата. Следващия път, като стигнем до четир, ще видим дали няма да се препознаем там. <laughs> Добре. И трябва да се взимам полука от всяка една църква. Всичко ми е пълно всеки един етап. Обаче на да мен ми прави впечатление. Бог ми каза, че има едно общо към всички църкви. И ми прави впечатление, че а, последното обращение на, на, на Духа към църквата. Обращението е към всички църкви, а не към конкретни църкви. Uh -huh. е така и към Пергам. За сега, нататък, ще видим. Да приключа само ли молитва. Да. Mm -hmm. Някои пожелания? Госпочи? Mm -hmm. Тако, Небесен. Много ти благодарим за това, че можем да бъдем заедно всички с Твоето слово. Благодарим ти Господи, за водилството на Святия Дух. Благодарим ти за нещата, които ни откри и Те молим, наистина да се обърнем към си и да видим къде се намираме, за да можем да се оставим на Твоето, да ни ръководи и да ни променя богословини и през наступащата седмица и нека Твоето внеса да живее от всички нас, за да бъдем едно добро следстви на всички около нас. Заради Исус. Амин. Амин. Амин. Амин. Благодарим за хубавата дискусия. Много ми е приятно. Цялата събота чакам само да дойде този момент да обсъждаме откровение. Успешна седмица и до вторник. До вторник, Айде мараната. Мараната. Амин. Успешна седмица на всички. на вас. Чао. Чао.